Константинопольського патріархату. В історичній літературі можна зустріти думку, згідно з якою поставлення Іларіона на метрополитчу кафедру трактується як вияв антивізантійських церковних настроїв, що визначилися на Русі у 40-х 50-х роках XI століття. Як вважав Алпато, найяскравішою пам'яткою перейнятою антирізантійством, є слово про закон і благодать. На такий висновок наштухнула його відсутність у переліку держав, які славлять апостолів християнства Візантії. Чубати також відзначав, що замовчування про Боже покликання візантійців і першорядною згадкою Риму з його апостолами Петром і Павлом – Іларіон хотів підкреслити права римського престолу на перше місце в Христовій церкві. Погодитись із цими висновками неможливо. Монополією на поширення християнства у світі Візантія ніколи не володіла. Іларіон це добре знав, і сумнівно, що б йому спала на думку спростувати це – Перелік держав на сам перетриму, що славлять своїх апостолів, і Ларіону був потрібний як своєрідний зачин до похвали Володимиру, котрого він вважав рівноапостольним. У переліку немає протиставлення Русі Візантії, так само як і твердження про безперечну перевагу першої над другою, як здавалося Алпатову. И с продолжением похвали Володимиру выплывая, что христианская вера пришла на Русь сама из Византии. Паче же слыша ему, Владимиру, бев всегда от благоверной земли греческих Христолюбивый же и сильнее верою. И все слыша, вождела сердцем. «З йогоря духом, якбиті єма христиану, і землі його, є же і бисть. Отже, можна стверджувати, що в часи Ярослава Мудрого справді відбулося гостре суперництво між Києвом і Константинополем, але ґрунтувалося воно не на якомусь антагонізмі київського християнства до візантійського як це стверджував Чубати та деякі інші історики церкви, а на прагненій Росії досягти автономії Руської Православної Церкви. Калонічна остання перебувала в органічному поєднанні з Візантійською церквою і навіть не намагалась знайти собі місце в римсько-католицькій. Недвозначно про це сказано в Никонівському літопису. Поставиша Илариона, Русина, митрополита, Киеву и всей русской земле, не отлучающегося от православных патриарх и благочестия греческого закона, не гордящегося о них поставляться, но соблюдающегося от вражды и лукавства, якоже беша тогда». Цілком певно висловив ставлення до канонів і сам Іларіон. Проголосивши при освяченні в Митрополити належний за ритуалом символ віри та його тлумачення, він закінчив усе це вручистою обіцянкою зберігати в чистоті догмати Православної Церкви. Тако вірою і не постижися і прєд народи. І Татіщів і Ключевський пояснили цей неординарний вчинок Ярослава тим, що греки, які посідали вищі посади в Руській Церкві, були байдужі до місцевих потреб і піклувалися тільки про те, аби переслати на батьківщину більше грошей. До того ж, як здавалося Ключевському. В далеку і темну митрополію йшли не кращі греки. Останнє твердження для кінця 10-ї, першої половини 11-го століття несправедливе. На Русь на митрополитчу кафедру приходили зовсім не гірші греки.